امیدی باتی و تقوم الحق و انتم تحلمون و اکریم سوالات و تزکات و ارکا اوم آدازین سورت بقرا مقصد ده سورت بقر ای بیاند صلور و مزانیمان اس بات ده توحید اس بات ده رسالت جیحاد دی سبیل اللہ تعالی انخاب دی سبیل اللہ تعالی بایچ بار ته مضمون سر سورت بسلوری صوبانی کبسیمی اول څ، اې څو پوری د دې کې بیان د انصاف په توګه هیده. 3 مېسا اې څونا اې څو پوری د دې کې بیان د 72 سالاتو. 3 مېسا اې درس تطور نه د دې کې بیان د او 4 مېسا اې څو 54 ترخه پوری د د انصاف په الله تعالی. اوولې څ چې انو یته نزا پتری بابونو بانی مشتمل ده اول باب آیت بیش پوری پا دیکی دا منعومون علیهم صفات تارنگی دا مغضوبون علیهم و تزوالین نیجیدریو دالو بیان دا غی تفصیل حکم دا دنیا حکم دا آخرت او دوام مثالون سره دا مغضوبون علیهم و تزوالین دلی وضاحت کولو بیا آیت ایک کسنا انتالیس پورې دویم بابو په با دې کې پاول کې داوته توحید پاګېبانی پینځه د لایلی اقلیه زجر تخویف اشاره او بیان د نیمو ارواي کړو د آیت نمبر 40 نا درم باب شروع شو زری چنوي پوری او په دې کې دا اول هویتونه د یابن اسرایل سکورونه والی تر وانهم الہی راجعون پوری دا وه اتنا دا بتوره تمهید ذکر کولو تمهید مطلب راروان مضمون تلا رسپا کول تمهید د مهند ځانگو ته ویلی شي لکه څنګه چې دا ځانگو د سړي او راځي ځان تلا صفقه او مخه تسشي نه پریری نو د دې په ری تمهید کې اگر راروان چې کوم مضمون اغه تلا رسپا شي نو چې بنده په خرنامه خبرنامه شي بیا په نوخه خبره باندې پويږي نو په پا دې کې پاول کې پتہ خاص کولو بنی اسرائیل او تا یا بنی اسرائیل لسکورو سره بیا پایته پا 45 کی ترغیب ور کولو قران تا چې دا قرآنی کریم د اعظم کتاب دی چې دا تاسو د کتابونو تصدیق پیدا غوښنوي خبره نه کوي او بل د ویان کولو چې تاسو پر قران باندې دنیا ماخلې ځکه انسان چې پدین معنی د دنیا د غټلو ادڅی نو ته بیا حق بیان نی शिकوله نو دا غي بیان کړه او ز نننۍ درڅ کې ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق وان تم تعلم سره پدې کې پدې کې اوس دړې پلېتې څرکئ د يهودو اول پلېتې څرکئ تلبيس حق بالباطل ولا تلبس الحق تاسوو موګډ وډ وي ح بلباتلی دنارو او سرهحق او باتل مګټډ کوئ تربی تهویللی شي شاته لاړه ته ل وکه تم کسان چې چوټیانې کوئ که نه نو بیا ناست کسان مپ وئ او بیا کم ځای کې ای شویلته ک نه تهو در شروعو چا ته وي کې نه چاته و سټولوبس پس پس وروګو ته چل دی تلبیذ دا د لوبس مده ددی مناله اشتبا یو خبره مشتبیکول خبره ملما کون مشتبه او ملما مطلب دا چې یو څه دبلسټ جما ټول چې هغه پکې ګډ ورشي لکه حق او باطل چې ګډ ورشي نددي مجموعي نتیجه راو دي باطل داسې مثال دی لکه چې فاز ترا یو دیک یو ریچا دوريږي او دېب دے دا حلوا یو دېب دے تر ترکارای یو دېب دے او پدی کی شې دې یو ګټ متیه سیاچوري ټول دې په لاړو پلي شو د روانګي چې باندې ټول عمل د سنته کی واخر کے و لک شان پېداد ګډ وډ کی نو بس هغه د سنته او ټول عملي برباد شو ټول عملي په دې طریقه معنی برباد شو ځکه چې د حق سره باطل ګډ وډ شو دا حق سنے باطل بڑڈ وڈ بڑ کونو دا دی ونجن دی حق بالباطل حق او باطل دا بڑڈ وڈ بڑ کونو لکا مفردات القرآن کی المفردات کی غریب القرآن صفہ نمبر ست سو پین تیس مان دی حاقہ ذکر اصل د دی اصل دل لفظ تشد دی سط رو ش پټول د یو سی وای یقالوغا کا فیل معانی او دا وي کی دا ویلې کږي پهانیو کې یعنی د یو خبرې په مع کې یقاله یوقالو لی امر ماګډور کو پانی کارستته و یقالو في, في, في الامر آممرې لپست دی الاعتبا مطلب ګټ وټ کوول ابن مطلال فرما طبی ته وایي اظهار الباتلي فیسې الحفت کو اظہار دا باطل پشکل دا حقی لکا اللہمہ ابن جو سی دا مانا کلی دا تلبیس ابلیس صفہ نمبر ستیس بانی الباب و رابی فی مانت تلبیسی والغروری فمانا دا تلبیس کی او دا غرور کی نو دا تلبیس لا مانا کئی ذکاں که کله باتل ته د باتل په حق کې پېش کېږي خلکو ته ننی نی مڼې کنا که چې تاسو خلکو ته وې چې د مړی په دا د جمعه مقام کول دا به درسته چې تاسو ول دا به د نوم ورکی او به یې هم خلک مڼې ها دې میلاد چې تا کله نوم د ثواب او د خیرات ورکی د به خلک مڼې کنا دا نن اور سه میلاد دی دیتا تنم دا بیدات ورکا. او دی ته تون نوم د بلات ووررکه او بیا منناوم د خلکې منی د سره منی د سره نه منی که نه کله چې دی ل تون نوم د حق ورکي چېره دا اوور چې دی دي له خو را کوي او دیته خومل کاجرری کوي او په میلاته خومل کاجرې کوي نو بیا دا خلک په خوشحاله خوشحالهی باې کوي دیته وایي تبی ح بلباتې تللب د دې بماره کې د تلبیح څخه تحریف اومه لشي څه و تللې شي تحریف نن ز موضوع باندې لغونی وضاحت کوم تا تاسو کوشش وکئ چې د خپل قلم له لاندې راولې نو هر ټیم دا وضاحتونه نکېږي بس بیا صرف نشاندہی کوم چې په پانی ما ماده دی آیت وضاحت کړې دي کوم چې دا تفصیل پکاري په خلانیه آیت لور شیغه غوږه کې بدالي کولی شي نو تل بیس معنی دے تہریفم ویلیشی تہریف علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ معنی کئی وے و اما التحریف و تحریف تے نو فقاد اغمر اللہ سبحانہ و تعالی فی مواضع متعددی و ہرج تحریف نو اللہ ددی خبر ور کڑے دے و کنو بګانو ځای نو کیدې خبر ورکړې ده لکه احدها لبس الحق بالباطل حق بباطل شرګډوټ کول وهو خلطه بهتي لا يميز الحق من الباطل او واځاګډوټیا په داسې طریقې کوي چې حق او باطل د یو بل نه جدا کړي نيوي او دیم پدی ايت کی زمون چې کوم درس کې کثمان حق پدی کې ذکر دي دامد تل تحریف یو د تل بیس حق پټول او د دې تحریف بیا لوګ وی معنا ده نو تحریف ده ارت نه دي تاسو شین د دې معنا ده او ریدل راوړیدل او, او بیا د تحریف وو کیس مدي او دا ځوان اقرام د پېهودو کې موجود وو دادوان ځوان اقرام په يهودو کې موجود وو چې هغه بیا د تحریف کولو یو د توې تحریفه او بل د توې تحریفه مانوی تاریبه لمضی دي ته وای چې لبس بندما ترامت کی او به پيش کی چې دا هوخه دې پخې تاسې دي او تاریبه منوي دي ته وای چې کوم معنا مقصود دی آیاتنا دا حدیثنا نو هغه پریګي دی بل معنا تي وای دي ته څه وای دي ته وای تاریبه منوي موږ په کوم معاشره کې سيګو د دې معاشري علماء سوه دې تعریف بلخصوص تعریفه مانوي کوي دا پکې درځي قرآن کریم جو خو تهریف لفظي نشکولې کنه ځکه چې سورہ حجر کې لنار بولې چې فرمایې اننا نحنزل الذکر و انا لهو لها حفظ اللهو قرآن ما رليګلې دے او ما دې حفاظت دي مواریه بسيده نو په قرآنی کریم قرآن کې خصوص لفظي تعریف نشکولې یو آیت یو لفظ تل لري کو بل پکې ولګای او د په معنا کې تعریف کوي نو مثالی یاده ده لکه قرآنی کریم ته جهاد حکم راغلی دي نو ته جهاد حکم خو امیتم ده او علم تم ده کنه چې موخه د جهاد راغ نو علم او امي ثون به جهاد ته دي اولى ثوي وای چې موخه د جهاد راغ نو علم به جهاد ته دي ولی علم کو جهاد ته او دی به جهاد کې مرشو ر دین د خدمت په څوک کوي تاسو شه دي تحریفه مانوی په مانا کې تعریف کول چې د هغو کومو جهاتو دا ځغوانو ته mulaqat singazan mustasna ko aw amidi pakhi warti ilwalo نو د دې تعریف مقصد خپل ځان د شرمندگی او د ملامتیا نه بچول وي د دې دا لپاره چې خپل مداهنت ادا خپل سستی پکې پټه کیږي کی. د مثالو سورې مریم کې د سور مریم باندې هتو د مقصد د پاره نازل شوی و چې جبريل علي سلام دې مريم ته وای وای سما داراتک دې د پاره دې چې ځان په دې دیوان کې څه پکووم او الله تعالی بچی درک ايت تاسو دې کړه د کوم مشرپ ته هغه غریشلې تصرف ثابتای نو هغه وای وای جبريل چې دا خبره کړی دا نو د مقصد دا دې چې د جبريل دا راتک دې د پاره دې چې جبريلم اولاد ورکول شي نو لې جبريل لا بچی ورکړا لایزال سلام ولا ثواب کړو دا ولا لا ورکړو دارنګه بل مثال بل مثال لکه زکات ته قرآني کریم کې الله حکم کړی دی دارنګه په حديثه مبارکه کې چې زکات متا سو ورکول غریباانو ته مسكيناانو لیکن علماء یې سو پدې کې تحریف کړو دهری وکو او داسلی له جوړي کې چې کو یو عالم مالدارم دي نو دی دکات غې شي علیم کوی مالدارم بی نو دی د دکات مص او دلیل د میده پېچ کوي چې عالم کات ځکه غستې شي چې دی خو په درس تدر شپه ور مشغولي که نه دی خو شپور په درس کې مشغوللي نو دی خو دی دکات ځکه غستې شي دی مالدارم دی دغه مالدارم دي نو د زکات مستحق دي دي بیا د زکات مستحق دي لکه د شیخ القران رحمۃ اللہ علیہ کتاب دي بقیت الاثار من الحیات المصعار صفه نمبر 8 کی هغه د بنا د برکت کې هغه ذکر کئ د شیخ القران رحمۃ اللہ علیکم کتاب دي یو نور جلد اول او په اونې توښت يا غشاې دی نو پدې یو نور کې شیخ القران رحمت الله علیه په داسې علماء او والرات دی دي چې نو مې ولاغت نه دي خو په دا وخت کې د علماء ولا خبره کوله او دا خبره هم چليږي مکه نو لموت کې خبره کړی و زکات دا غستو د پاره چې مالدار عالمم زکات وغوځي شي شی. نو شیخ رحمت الله علیه فرمایي ويقولونك اليهودي او ويله ملیان په شان د یهودو ل علينا في الأاممي سبوي وي نشته دی په اوبانېسملامتیا د اميانو د مال په خوراک کې بهوي که نه و د امیانو دا مال خوراب ديېمون د پاه ملامت یا شتهدي د فحلو لیفې هم نود د خپلو زانونو دپاره از ذک از ذکاتو ذک والپ او اغا خیراتونه چېغه واجبتي مطلب ذکات ولو کان يمشي لنه ليزهبي والفيزا <تصفيق> او ويلام ولي چکه تر ته کی مولا د سپلو د تس او د چنیا چې وته وی کنا که د سرو او د سپینو زرووی بیا ملاحظه کا ته غستیش دا تحريشاوکو دا مولاو چلولي پکيو کو چیر مولا جديد چی د خوشپورو صدین په خدمت کې لګیا وی له دې بس کړی دله د غسل جایز خپل اگر که د د خپل نوره مدنونه شته د زمه کې شته دزه جدانونه شتهې نوک ما تسممه او من هم لکه چې ته او د د میان نهکهذاې کومدارې نوزیون نور سه په نمبرې شو او سټبانې نو معلومه دا شوه چې داسې ق اسممه خبرې د داخې ژېله که دا داسې خبرې دا د مولیانو د طرف نه راي او دا کوي او ځان ل دا د لااننی ولي خلکو ته وایئ مولا صاحب زکات مال دې به څنګه مولا صاحب سسایا مال دې به څنګه مولا صاحب سید قربانی شرمنې مال دې به څوکړي زداد د دې هغه تلبيسته او شاوله ل رحمت الله له وحجت الله البالغه کی وحجت الله البالغه دادہ کتاب دی او پدې کې هغه د دې تحریف لپاره د اسباب ذکر کړي چې د دې اسباب د وجنا خلل تحریف کړي خلل تعریف کړي دا یو مثال را پاتې شو په لغوی او د لیکي ځان پوهه کین بیا د شاولی الله رحمت الله علیه خبرو کوم یو مثال چې لفظیت امانوی تعریف کړي خلل په قرآنی کریم کې قرآنی کریم کې سورته بقره 5 نمبر 219 باندې ال رب فرمان وهی اللونهکه ما ماذا یونټ کوون کولی لاه دا خلک تا نه تپوس کوي چېمونږه سهخر شو نو کولی افه مطلب دا چې د سان ځان نه زیاتي که نو خ که نه تا ورسانان لا ټې زور خورې دوه مخه یوه وکړه یوه د خدا پهله رک پری چېغ ووررکه سا به جوړي دي ستا لور جوړي دي نو دابتې ورکه غري بج سا دته واې ون مطلب خدارې دایت که دای سوي دای وای من څخه ورڅو من سره ستوری قران خوای چې دا نه زیات شي نو بیا ورکا نو ولې زمونه زیات شي بيته د بچانه زیات کیږي ها بچانه زیات کیږي بچانه زیات کیږي تاسو ګورئ نن چې سونه کرپټيان دي اربپټيان دي كهربپټيان دي دا وایي چې موږ پر یو کې زه که چې د دنیا دا محبت یو څلورته کول شي نو کو یو انسان اربپټیم شي کنه هته به وایي چې لگا نور لگا نور د بیا د ور کښوک نه کړي درس راک نه شوک کړي لو شامل اله رحمت الله له پهچتلهه البالغه کې د تحریف هغه او اسباب نقل کړي دي د تحریف او اسباب نقل کړي دي چې د وو اسباب د وجنه خلق په تحریف وانی مجبور شي د بیا تحریف کوي تحریف مو په جن دغره په آیات کې یا, یا لفظي بدلون کول یا مانوي بدلون کول دې ته تحریف یو تحریف چې خلک کوي د تحاون د وجه نه تحاون یعنی د دین بي قدري چې د دین بی قدری قدري او فطری پړ کې راشي د دوی پټین کې بدلون راوړي نو څنګه پر دې کې ځدلنا او پیغمبر مينو قدر فروت هغه پټین کې بدلون نه راوړي او چې ځاللو د رسول محبت دړل نه نو غي په قران کې تحریف شروع کی او غي په حدیث کې تحریف شروع کی دیم تعمق په دین تعمق یعنی احکام شریعت هغه د خپل <سؤال> حق نه مخ کی بوټلل د دې وجه نه دی چې تحریف شو رونکی درم ته شد په دین کې 50000 نو د بیا تحریف شو رونکی درم نه اهله خلق چې خوخي یو با علمی پاکار وې تقوا دار وې او نیکو بل طرف ته ويو ان پړ جاهل دروغجن ګناګار جناکار هغه به خوخي لو خلکو دخل کو پرړکه ده نه انو خلکو محبت پروزی نو دوی بیا په تحریص پانی مجبور شه دا رنګ پینځم به بنیادی اجماع داږي تعبیر دی کو یو خو اجماع صحابه کرامو ده کله نو اجماع صحابه کرامو خو دلیل دی د شریعه ترن دلیل دی خو یو چې دا راي دی چې وړه ټول موليان پدیم متفق دي ټول موليان متفق دي نو طول موليان وب کفر متفق کیږي کله نه پليږه کفر نو چه در طول منیان په یو غلط خبره متفقشی یا اوام نو دیوه یه را بدا خبره کشتا چه داغی دا دفاره دا دیمیه تغریفه که شپگمه د غیر پیغمبر یعنی د پیغمبر نایل اوام دبل چه ادون تقلید کود د پیغمبر خبره با نمانی او د خپل پیر او د مولا خبره با پا فوتستور کن منی دیتا با نگورش زلیل با دی خبرش تاو کنیشتا اوام یوم من یو دین دبل دین سره ګډ‌وډ کول یاره زمو په دین کې دا دی, دا پا کی دا پا کی دی, دی, دی. نو یاره د یهودو په دین کې کوم دا شته د عیسایانو په دین کې کوم شته نو ګوره ساده مکتوب دینونو سره اصول یو شان دي فروخ او اساس او جذبات نو شاو لري رحمت الله علیه دا وایي د اسباب تهریف کې کړې دي چې دا دی وې اسباب دا وژنه خلک په دین کې اغه تحریف کوي تلبية حق بالباطل حدیث نور شکل نمدی چې تلبية حق بالباطل کیدای څه کوي په تلبية حق بالباطل کې د بیجتیا نو دا طریقه فاطیشي ویله چې دوی همیشه د فارح او باطل دی یو بل سره ګډ وټکی په خلق کې پروپاګاندا کوي لانه منځه د توعامون کړل سلانه بنده د دعا من کرده. سلانه بنده سلانه علم لکه پنج بریان ده شفاعت من کرده. یه ره پنج بریان ده دخیرات من حالان چه حف پرست علم آغا بوائی چه تاز دعا د ده سنت و نباد پجمه دعا مکوائی. به بوائیو که ره پنج بریان ونځریان بابا کي مړاله ښکې و نه ده نو د مړې د خخیدونه مخ کې په جمع د دا دای په وایو غوروې په غوروې دای وایي چې وانيشته او چې دا دا چې کوم ډیر پکې تکوا غالي و شیدا د کټ بلا د موړي پروت دی خدایم به خلاص شت کوي خلاص خلاص کې دواو کوي خلاص خلاص کې دواو کوي تاسو را بېسدلی دوا و لاو که ځان لزان لکوه د څوک چې را والی دیر سیبارې په دی خود خو د صحبه دته دلیل نه شته دی د ن بیا اسلام نهیسې دلیل ن شته چې مړه شوي دی سسیبارارې دیېر شوټ کړي دي او سیباره سپاره غم چېڅوک مړي پسسلاماب بخل غواړ نو چې سا په خپل مړي پس دوه سووت نو په خپله دپورآ ختم وکه که نه کوټ ختم نه شي یو صورتتتو وایه ب کاره ووا ور پسېیو بخه صورت سوره تیه عمران او یا سوره بل سوره تو او امر چلا ن تلاوت موکو لا ته سمب زمان قبول کی د دې سمب مال امره کې زما دې مړيله زما مور زما پلار زما روز زما تر دې له مرسته نو دای و دې سفارش راتوې کړی او دا سفارش سفارش او بیا په دې باندې یو لويم کوي چې د فلانی په مرګ کې پړمبړ ورسلوه هڅه ونوښ او دفلانی پا مرد که پا دوی مورد شو او بازه خطه دست شوڑه بود چه ده خط بونو شو حتی خط مونه چهو که نو دهی با ویو پورا وی, وی پا نشپیریان وی ختم نمانی مونگ ختم ولی نمانو و مونگ ویو چه ده تاسو کمه طریقه پلا کرده ده پا کنیشتا دا دارنگی ده دا مرد پا کور که سیفارو ختمو پی راتوز شید یو سی پارای بل وی بلبل وای আজি لبځه نو سوچو کوي چې دا قرآنی کریم دا ترتیب داسې دي نه تلاوت نو تلاوت خبره د سورته فاتحه نشورو کې او پنس اخلاصې کرا نو چې دا مشترکه ختم شي د سیپارو دا یو سیپارته وای او بلبل زو وای مبلبل دا ول بلباغو وای نو تاسو ګورای پدې کې پدې کې په سورته نه ساتي هغه محرمات دی ذکر کیږي په سلورو م سیپارو اخلاصې شي کرا د بیا او المصنات من النساء مهرامات ذکر کیږي نو هغه سچ دین او یو دله وای هغه سچ دی هغه بیا بلکاسو وای ته مصیफार کېدا چې نو څوک پینامه سيپارام کوي وای نو څوک د شرم سيپارام نو دایدا قران تر تیبو دا د قران ادب دا د قران سره تړې تو به چې دا استعمال کو اوله باج خلق پټې ډیرې کې خو پکې دا شي کوي چې ټول ختم پلان کی نو د اخیره سپارشي کومه دا وبا قاریه وکړه اثر وای په ترنم سره دا رستې پوهه په ترنم سره شروع کیه الکه څه چللې پریوانی سه دلیته لا نیویلې تلیو خطر دای مس کی کړو پلان کای څه شوډینګ رایسه شو نه ملګرو کې برا کار زم چې سوکوي تاسو سره وای چې شدید ګاهان شته دغه خبره په وره پزبوط سره کومي سبوته نکو لا دا شو پلانک دشمهقایه کاریه کار قاې لهسه وای چې دا هرروې په دا پهکرات سره په رننم سره په زه زور رو شو ز به ته چپ شوم لګ می کوس پ داکرت شروع کوم پهدای بیا دا نو رامه بیا ما ته نخکار دا بیا پټ که نه نوای زه وور ده چې د هرسمبی نه نو بیا په تاته شروعور وکړم نو چې په د باره ووشوه نه بیا سوورفااتې ح شروع شو نو لکیاولېیاوه خ م نه به دا ته س نمغه بناس نیو وای دا وای دي جنکو خاتمو کو کنه اده کور ميرمنوي هاو او نو شانتي الهيمم وي ترجمه مرجميم کوي وای دا دي جنکو خاتمو نو وای مونږه وي دي دا رستي سبب په ظهور باندې وای چې داخله کوته چوب شي چې داخله کوته چوب شي دايبه دي رستي سبب کوي کيري کې څوب شي نه دا هم دا داخله چوب کول. ما خلق تاسو په بيان ولې نه چوب کوئ نه نه زمون کو دا طریقه نه دا مې مال <سؤال> وبس پدې باندې دلیل پیش کوي پدې دلیل دلیل څه نو بیا دې ساکس لای وړم نه نه ته نه ته ټیک ونه مې زه کوټ ټیکې ما ته دلیل دي ته ما ته پدې دلیل خې دا کار خو تا په ګڼه کې کړې دي دا به ساده ټول ختي پولیسو ورونو تلاټ چې مړې دا غم د هر چا د کور په هر کور کې بیا پدې طریقې باندې ختمو نه کیږي دا سپادات له تاسو رواج ور کوي خو ښه نه خو بیا خبره موږ کې نه بوټله هغه فورن هارو منلو نو خبره مې دی پوری کوله سی دای وای او پنځه بریان په مړو په سی د قران ختم نه مړي مونږ وایو ختم پاتې وکړه او ټول پاتې د وکړي په تا دیول کې چې په تا دیول کې دا ختم دا تلاوت تاکین اصل تاسو نه زور واړی او تاسو نه توجه واړی سو بويته نه مني سو بوي د شفاعت نه مني مونږ شفاعت ونی نه مړو نبی عليه السلام شفاعت کوي تخولومت یانو دا نه هغه پر استولما بکایم بیا بکایم ملائک پکای قران پکای سوره شما سره کې نه ده په شفاعت پو کوم شفاعت وای څه نو دا چې بدنامي دی لګای در د ریبهارا چې دا بارا. حق او باطل ګرځي د دې لپاره چې دا, دا پر استولما کوم د قران, و سنت صفا صفا قرآن و سنت او سنت صفات په بیان کوي چې داخله دې ته رسول نشي دینه متاثر نشي پدې قران او سنت پوهیږي او زموږ د آمدن پکې خراب نشي ماشاګا سبا نو دغه د وایته لویز حق بال باطل چې د خپل ځانه یو طریقه جوړه کړي بلته طریقا او بیا د هغه الزام یو حق پرسته څرګر کړي چې د دې د کار نه مړي سو بول دې تفسیرونه نه مړي او دا د وایته د کم تفسیر نه ترڅو مکه وایته تک هم کم کم معلوم دی دا تک هم کم معلوم دي زمما تفسیر خو الحمدلله دلوي پتور نه و تحديث بن نعمت و توریو چ زما تفسیر خود زرو تفسیرونو خلاصہ ده او دا ست بندازه کیږي چې موږ په خپل تفسیر کې زما اصحاب ذکرم الله دی عمر مال اولاد او علم کې ډیر خیر او برکت واچي چې اوه دا تفسیر کین نو غیدو سونه تفسیرونو مصالح غړي دي او د هر خبر سره دا, دا, دا, دا تفسیر حوالہ ور کوي او دا ته وباندازه شي وي ته کم تفسیر مترجمه کوي څا له کم تفسیر درځي زه دې تفسیر نه خبرت دې دوی د وی تلبیصه حق بالباطل چې د خپل بهداشت په ټول د پاره خپل بهداشت په ټول د په سنت طریقه باندې یو داسې الزام چې دا به جاری شي او دا سنت طریقه د ختم شي دې دوی تلبیصه حق بالباطل تلبیصه حق بالباطل ته حق سره باطل ګډوډ کول اصول سنت کی شیخ القرآن رحمت اللہ علیه و دو ولا چکم دے صفح بائیس او رنت اسفانه اغاپ تحریف او دکی اعتمان حق اغا سباب سکر کئی لگر لدکی یو پلیتی و ددائی دانا ولا تلبیسو الحق مگڑ و دووی حق بالباطل دباطل و سره و تک الحق او پتووی ساسو حق دا هغه دغه وبلي چې دای حق پټای وله وان تم تعلمون او خو په کویم دای حق پټای نو شیخ رحمت الله <سؤال> له فرمای چې دا خلق تلبيسه حق بالباطل کوي او حق پټای نو د دې اسباب دي داږي د وڅینه دی د حق پټای او د تلبيسه حق بالباطل کوي وږي څو جوهاتې نو دا غي بیان کړي شیخ رحمت الله له په اصول سنت کې اغه وای وای تحریف یو سبب چې دا مسائل بنیاد منګړت روايات شي لکه یاره فلانی خووب لیدل ده لکه وای کنه فلانی علم خووب لیدل دي عذاب را روان دي او ټول روز او لیسه دا شی وای کنه ټول امت تر روز او لیسه عذاب را روان دي نووید العلم نه خو ته څه وحیو دا وحیو او ويره مونږ خو وای هر کال و ادري روجی نسو د سده بارا سو په وایت اجتماع لپاره او سو کوی د تبلیغ لپاره چا ویلی دی دا زمغه علماء ویلی دی نو نبی علی سلام خدا نه دی ویلی چې د راونده اجتماع لپاره به د سده روجی نسې ها د ویلی دی د په میاشت یا میبی کې تا سفرې رووجین وللی شي هسې درې رو وللی شي خو دا خو نه دي وللي چې د درونعم ما د پاار به تا سې روین نو دارنې یاره د پلانې علیم په کتاب پیش شیر راغلی دی وغې کې دا خبره راغلي پوه شیر به ته قرآن مانې ثلی او کوقرآ بهته په شیر باې تللی نو یو وجه خدا دا چه بنده قرآن و سنتنا حوالا نور کئی او دا منگردت روایتونا او دا رنگی خوبونا و شیر و شایری پدی بانی مسائل دی چنکئی دا دی وجه ندی تلبیش حکم شورو کی تلبیش حق بالباطل او کتمانی حکم شورو کی دویم د تحریب سبب دا شیطان پشانتی کیاس کول شیطان په شان قیاص کول لکه شیطان قیاص وکړي چې د آدم علیه السلام نغوره ایم ولي زړه د اوره پیدا کړې ده د خطر پیدا یاد یوسف علیه السلام درونو قیاص غلط قیاص چې موږ د خپل پلار ولې نو یو خو هلان چې خو ګڼ یو او موږ په ګټه وټاکو نو ولي دا خو خو محبت د په ګڼ باندې راځي او که دا بغټه وټاکو باندې راځي نو دوی تبې کوي چې فاسد او درم چې د تحریب س ک دی هغه د صلفف سالنو اعتبا د صلفف صالحینو چې کم اعتبا او د غوی کم روایات شي هغه په خپلو مانوبانې چې سپول پخپلو ملیانو بانې چې سپانول دکه د صف حالالین چې کمم درجه دا کمم در کم مرتبا دا هغې چې د د کم قسمت کړی دی هغه د خپلو ملیوبانې ورف کې نو سر هم سړی په قثمانې ه او په تلبی د حق بل بادلوانې مجبوره شي دارنګه سلورمو لفظ صدا سیمانا باندې مهمول کول چې لفظ اړو پاغه باندې دلالت نکوي لکام بیا او شوهدا د دوی حيات برزخی په حياتی دنیوي باندې مهمول کول د تحریف سبب دی قران خو هيتي دبرزخ په لحاظ باندې چوندې دي کنه هغه کافر دي او مسلمان دی او پیغمبر دی دای وای نه دغه دنیا د دنیا په لحاظ باندې ژوند دی چې د دنیا لپاره ژوند دی نه دی واخلې نو دغه د دې تهریف شروع کې پایت بنزم د حکومت او د بادشاہانو تقلید کول بادشاہ داسي وای دا نو دا بادشاہ داسي وای نو نو د بادشاہ د بیا تهریفو کې الفاظ بدل کی نو د بادشاہانو د पारा د بیا کتمانه حقو کې بغم کتاب و سنت چې دا انسان د قران او د سنت په با یلم باندې کمزور ایلو نه دې بیا په تلبی ته حق بالباطل باندې مجبور شي ویلې سما په خبره باندې چې یلم بند سر نه کړه د قران یلم وسر نه د سنت وسر نه دې بیا ځان له تصغیر معرف څخه ډون مدون کای او په مکه باندې ووون چون تقید دا اخفل مشرانو دا دا تحریف سبب جولی کی آتم ریاست او د اقتدار مینه دا بنده د کرسای مینهی پزڑکی دا کتا سوگو را اخفل دیزل مولا تکر سمرا چه دا غد ریاست او دا اقتدار مینه دا سمرا د تحریفو نوکم سمرا د حق او باطل کٹ وٹکو سمرا دا حق پٹکو او دالیمان دا چی دالیمان دا چی او نهم استباع الهوا دخپل خواهش تابیداری زرم ای وینو. زرم ای داشه وینو در رو منم نرن مجبوره. نوچه در رنن مجبوره شی، نو دی بیا حق او باتل گت وڈکی. دی بیا حق مساله پتکی. حق خبره پتکی. او لسم حب دنیا. د دنیا محبت شده سراشی. نو دی بیا حق او باتل گت وڈکی. بیا وی اگور وی. وی اگور وی دی علمان منی. نمو غولما ولې نمند ولما خو ته موږ سر غلو نه دی خو پرستول موږ خدا غي د پوخوري او پرستول <تصفح> اوس یو سنې چې د دنیا د بار د دین نه جداشي د قران نه تنظیم نه جداشي ته تبویان ته علم وو خدای علم شو قران کریم خدا سي علم د مثال د خر ویلې دی و سورۃ عراف چې خدا سي مثال د خر دی چې اغه دین پرې خو د دنیا په بی نو دا لَس اسباب دي چې د دې په وجه باندې انسان په تحریف او په کتمانه حق باندې هغه بیا مجبوری مجبوريږي او دغه کوي نو الله دې نن د دې اسباب نو ساتي او الله دې موږ د حق بیان کولو او په غریبانه د عمل کولو توفيق راکړي نو ولا تلويص الحقم تاسو مګډ وډوئ حق بیل باطلي دنا روا وسره یعنی سنت طریقي مګډوډه وای بل باطلی بل باطلی د بيداتو سره سنت او بيدت مګډوډه وای زه که ستا کرواځ ده ستا راغم دیتا پس سنت طریقا روان کړي دي او پدې هم کینا ستا په تا د تختی الوا په یا تا په سم په چې ممانې د جنازې نه مخکې لاس یو لګورایو ترڅو کتا مړې په سنت طریقا لکه مطلب شپلی پ په کور تیره نهکه د شپېې خکو د اوس نه لکه تا داه اوسې ته دونه کې دا پهجمعمهعا کې د خدون مخکې د قلته کې بیا ب داسفر کې کټ د سووا به تا ته میلا شي نو که ته و چې نه پوهږم نه نه پو دل جت شرت نه دی د به چاو دپاره ځان پوه دنیا د پاره سانان ونه پوه کې نوته دی دی دپهم ځان پوه ک چا تهپوه چېره په ما د غام دا به دوس په کومه طرکهسمبالوو ما غره دا واده دی دې زما د زیو د دې د لور واده دا دا به په کومه طریقه سمبالوم دا پر سوالما دینه تاسو ته وکړ نو ع تک ټول حق او په تاسو حق دا بهین صفاتو ناکار صفات کټمانه حق حق پټوي تاسو او حق پټول دا ګناه کبیره ده ته شه دي ګناه کبیره غنای کبیرہ اوغلوی غنا سکل انسان حق خبر پټه حق خبر او توحید ته پټه شرته په خلقو کې خور کو حق خبره سنت دريکي دي په هم خادايي کې په معاملاتو کې او هغه نه پټه کې او خلک لټي دي په بيلا تو کړه او تو وتا خوښاله چې زه دما پېتی پکیږي زه ما تنخوا شندې پکیږي کې نو زه خلکو اقېدي سکو زه خلکو په مال او باندې سکو او په دا خوګه په سنت تیراغستی دی نو دا هور څوک دی داغهونه هور څوک پکاای په برشته او په مسواکتی نو څه څه خبرات نو خوګه خوګه په سنت تیراغستی دی او پاکه مو سنت چې لګیاري د خلکو د عمل تبي کیږي دا غي بیان نه کوي په کار کې چې تو ته دا غي بیان وکي سورته بقران آیت نمبر 169 کی ائته چې دا هغه عالم بیان چې هغه کړی دی له دا متفق کوونه ل لا نهدي صورتې بقر کې ان الله ځ نه کفرو و ماتو و هم کوفاارون کفرو چې هقیې پټ کړړی دی و ماتو او د مر شو په داې حال کې و غ هم ک فارون چې د او د حق په ټولو نه چ به نوشته د پهدي کسانانې لا نست الله دی والملګتې او لا نختته م کور دی والناژ او د ټولو خلکو لانت د الله د دا رحمت نه لرېوالی دا ټول دا الله په لانت کې ککور دي بیا د مولا د تووب دبار تې شرای کر کوي چې س پورېستان هاف پټکړی تن نه پوه دی اوس پوه شوي نوس خو بیاو بر سره ممبر ایعلانوې شره مو سر فورې خلکمانې بداد کوول شرقیات نهکول د نه پوهته ما تووب ووی تاسو توبه و یو به تووب وواې او دویم بیان به او درم اینده د پاره وا استغفار وای زستا توبه والا قبول کی کومولا خپل وانی د یو شرب بدت نمونیشو او اعلان یو نوکو نو ور دغه د توبه بیا هم قبول نه زتا چې د مولا دا خبره چې پروند در کی وی ولا تکونو اوله کافرین به چې د دې خبره ډیر اعتبار دی دغه خبره باندې خلک ډیر زیات اغه یقین کوي نو ملا به سفا خبره کوي چې دا نوور خل کوم ته به ووبې م تالمون او تاسو پوهږي وانسمم تالمون او تاسو پوه کوي تاسو پوهئ چې دا کار بد کار دی تاسو پهې بانې پوه چې کممپټ کړي دی تاسو پهدي بانې پوه چې دا کو تاسو هم دا همدغه وی وه انتم تلم خو په پویا جه حکومت لم ګډ ورک ولی لا ور څه دغه فرصت کم بدنامي دایپوري دا کمی تورې بدنامي تړي د دې نه خبر نه دي چې د یو مسلمان عزت خرابل هغه پوری تور پوری کول هغه پوری تہمت پوری کول لاونه بدکار خو ای خبر دي ور بیا یې او اصل مسجد دی چې قران کریمه غدرس او تدریس هغه خرابول دی. خ پرث بنامول اول ویډیو قران بنامول زکه یو عالم چې غلط کار وکي وخلا کوئی دا وکړو چلیمندا شوی نو موږ وینې کو دا نو وخلا وینې کړه نو دا خلکو دا قران او سنت نه اعتماد پاتې وشي خدا پروپګنڈي خو بدای گئی دا خو د دې کار دی دا پروپګنڈي بدای گئی خو یا ساتای دروخ زر خواري زر را ټول شي او حق ترور خو دی تا رو رو خوریگی خدا دیا سر بیا تردیر وقتا کوری. داستی با سوا خو خاپی. داستی سوا خواد داستی غویمه شی. غب غب شورو کی غب غب شورو کی. لگ وقت با خلق او پی جانی حق. چرا تا خدای بدنامی لگولی. دا خدای تومتونه لگولی. اصل <سؤال> خبر خداسی نو داستی. خدای نبات بیا خلق تکشی. بیا خلق ملگری شي بیا رای چی قرآن و ته تکیلی. نو عدالتوم له حق او پټوي تاسو حق یا مو پټوي حق وانتم تعلمون او تاسو ښه پويږئ چې حق او باطل ګډوډ کول سونه بدکار دي دا رنگه حق پټول دا سونه بدکار دي دا خود الله جلل لانت هغه سبب ګرځي نو ول انسان لاله یان کو د دې دنیا د پاره د دې اقتدار د پاره د دې شهرت د پاره د دې مشهرت د پاره واقع مسلام پوهه کنا یا دځخه بیا دې باندې موځه درده ولا تلبس الحق رسول مګباران دی با کنه نو مابیت طایته به مری ولا تلبس الحق او مګډ وډوې حق بالباطل دنا روا او سرا دبدات سرا و تا پټم ولحقه پټوي حق یا پټوي تاسو حق وانتم ته لمو نو تاسو کویږي چې حق پټکړې ده خو پېپوي او د خپل